Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk ki vagy. Charlie angyalai Titanic, 50 első randi. Te egy igazi plazat vagy. Öm, kérlek Lelint fölött az ég, aranypolgár és természetesen a fogyom kippán Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű néz van a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hét mesterlövészét. Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, ez a hét a mai napon. Puzsi, Robert ötig, és Farkas Attila a Márton. Bizony, háromtól tól fogunk a figyelmetekre számítani olyan filmekkel, amely filmek a spiritualizmussal, a megvilágosodással, mesterés tanítvány vagy mesterés tanítványok viszonyával. viszonyával. A szentség, a beavatás, a megtérés, a megváltás, tehát a vallási téma. Igen, igen, igen. Igazából a, de, de fontos, hogy vallási, ugyanakkor viszont nem a dogmatizmus, hanem a, hanem a a, a miszticizmus útján Tehát nem Jézus filmekről lesz Igen, szó, hiszen Igen. arról már amúgy is beszéltem. Igen, és nem, és, és nem, a, nem a konkrét megváltás tanokról fogunk beszélni, hanem valamiféle elmélyült belső utazásról e, fogunk beszélni, hogy merre felé, hát melyik merre vezet minket, némelyik a megvilágosodásba, a némelyik pedig a hányásba. Legalábbis egyikünket másikunkat. Ez Egy van, bár már a hányás sem a régi, hogy ezt Albertus Magnus mondta volt. Tamás, nem már, nem a, már a nosztalgia sem a régi, <gül> Na már most. Az első ilyen film, talán csodálkozni fogtok, talán nem. Ez a napfőér Holdnővér című Franko Cefirelli film, 1972-ből. Egy, egy legendás film. Mindannyiunk kedvence. Gyermekkorából, kamaszkorából. Főleg a kamaszgyerekeket gyerekeket érintette meg. Na azért a sztorit röviden. A kiskamaszokat, a kiskamaszokat. Tehát nem azokat a lázadó kamaszokat. De, de az én időmben még igen. igen? A 16-17 éveseknek volt a kedvenc Fíjom, yeah. Már az ilyen érzékenyesebb, érzékenyebb, lányosabb lelküeknek. Egyébként, ha hisznek, hanem az én számomra, és ez talán nem véletlen, nem nagyon különbözik ez a film mondjuk a hertől, És úgy általában véve ezt a filmet abban az életkori szakaszban szokták nagyon szeretni, amely életkori szakaszban a hert például megérinti az Így embereket. Így van, de miről is szól ez? Ez Szent Ferencről szól, Szent Ferenc élete. Pontosabban Szent Ferenc életének a, az első nagy szakasza feldolgozva. Tehát a Te jövetelék, tehát hogyha valaki látta a másik Szent Ferenc filmet, illetve volt több, mert Fellini is csinált korábban egyébként egy nagyon-nagyon remek filmet, de a Miki Rourke, a játszott, így van, a franceskót, az, az ugye az egész Szent Ferenc életet dolgozza fel. A napféjére Hornővén igazából csak a fiatal Ferencnek a hát a sínylődését illetőleg a, a megváltáshoz való közeljutását. Hát meg igazából a rend születésével <coughs> végződik a film. Igen, így van, ahogy a pápa áldás. Köszönöm, hogy igen. Na most azért el kell mondanom, hogy ez a film az első kockától az utolsóig mélységesen hiteltelen. Egyrészt, másrészt. Történetileg úgy érted? Abszolút mértékben. Tehát érdemes összehasonlítani Francesco-val, amit én csak poénból néztem meg, mert amikor megtudtam, hogy Miki játsza, éppen Szent Ferencet, hát azt mondtam, hogy hát ez, ez az annyira bizar, groteszk, sőt morbid, hogy hát ezt meg kell nézni. A És a kettő töltelik Miki van, szóval ja, csak persze, hogy egy persze, kicsit magyarázzam a na, ja, ja, ja, ja, így van. amíg én nagyon a úrkot, hát de a kábítószer-getófüggő Mikirurkot is kedvelem. Persze, persze. Tehát nem az, csak hát azért szentvere. Na, hát na hát azért mégis. És, és, és az is Mikirurknak a nagyságát mutatja, és hogy és mennyire, ma, mennyire magas színvonalon oldotta és meg És jó a volt maga a film, és nekem az tetszett az a film. Tetszett az a film, például történetileg jó, hát az se hiteles nyilván, meg hát az amerikaiak nem arról híresek, hogy hiteles történeti filmeket csináljanak, de de hogy mondjam, sokkal hitelesebb például az a pápai udvar, összehasonlítva a Cefirelli film pápai udvarával, ugye harmadik században járunk, és olyan, olyan pápai udvart mutat be a cefirelli, ami már a reneszánsz pápáknak a, a, a pompázatos világa, és a Francesco, az amerikai film, a Mickey Rourke Szent Ferenc ba ott olyan pápai udvart látunk, amilyen valójában lehetett a, a kis sötét, zuggos, az a románkori koragót, építészet, hideg, a pápa se egy olyan méltóság teljes ősz, öreg szakáló, öreg bölcs, aki leborul a Szent Ferencben meglátva a szentséget, Többi, satöbbi, ja, satöbbi. A filmben a pápát azt az játsza, aki a, a Star Wars-ban játsza az Obi-Wan Kenobi-t, tehát elegy van szó, tehát ő Nikolzon ezredes a, a Hidakvály folyóban, tehát, <síns> ugye, az, ő, ő, ő tényleg az ő a figura, a bölcs a bölcs van, öreg van, egyébként van, és ennek a pápának a szerepvállalása is ebben a filmben, hát meglehetősen hamiskás az én szememben, és erre majd van térjek ki. Az egész hamiskás úgy, ahogy van, de mégis, tehát én kértem pont, hogy ezt a filmet meg mert nekem ez a film mégsem hányós film. Tehát hiteltelennek tartom, ráadásul Sefirer egy olyan rendező, akit én a Gics királyának neveznék el, tehát az összes filmét, még a nagyon híres Rómeó és Júliát is, ami egyébként hát az szintén de, de, de nem rossz film, tehát de valami mégis van benne, tehát a tiszta Gics, de va valami van, na kész. De ért a Gicshez a csávó. Ért a Gicshez, abszolút ért a Gicshez. És hát azt írja a kedves SMS író, hogy a hert imádtam, ezt viszont már kamaszkoromban is kamaszkoromban is nyálasnak találtam. hát pedig hát láthattad volna, hát, hogy amit, a, amit a, a, a Ferenc meg a Ferencnek a vagyis hát Francesco és az ő barátai és és Claro Be, Bernardo, igen. Ők, ők Paolo, ők véghez visznek ez valami nagyon hasonló, mint amit a herben látunk. Tehát, hogy itt egy kivonulást látunk a társadalomból, még pedig egy háborús közegben. Tehát, hogy, vannak fiatalok, és még pedig gazdag fiatalok, és. Ez akik elmentek csúlyozni. a háborúba, megcsömörlöttek a háborútól, és kivonultak a világból, teljesen hippi sztori. Gyanítom, hogy a, ugye a 60-as években készült, és Donovan énekel a film alatt. 72-ben készült ja, át de, 68 de, de után négy évvel. Jó, de végül is igen, igen, igen, 72 és de te helyesen ezt a hatvanas évek végi feelinget hozza. Tudja, hogy Szefirelli összehozta maga katolicizmusát az akkori béke mozgalmakkal. Ez egy, de én erre későjöttem jöttem rá. Tehát kamaszkoromban én nekem nagyon tetszett ez a film. Utána egy-két éven rá nagyon rüheltem, illetve nagyon-nagyon szégyeltem, hogy nekem ez a film tetszik. Valószínűleg ennyiben egy húrom pendültem az SMS íróval. És aztán nagyon-nagyon sokára láttam, és ott megvilágosodtam, hogy hát passzus ez a ezért, vietnámi háborúról szól és. A, a, a körüli dolgokról, egyszerűen csak a középkorba helyezve, és így már egy ilyen, ilyen meta szinten láttam, és már nem a gicset láttam benne, hanem egy ilyen nagyon sajátos földolgozását a hippikorszaknak, és mondok erre egy analógiát, ami tök más műfaj a westernből, a wucskeszid és a sundance kölyök, ami látszólag ugye két vadnyugati csávóról, ö, rablóról szól, és hogyha megnézi az ember, figyelmesen, az a 60-as évekről szól, és abszolút a, a hippikorszak, és a zenéje a zené nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Tehát az se egy western film, az egy ál film. Na most ez egy ál-Szent Ferenc történet, egy ál-középkori Story. Reagáljatok erre a felvetésünkre a 0829-986986-os számol legyetek szívesek végtére is. Mi történik Francescóval, Klárával, Bernardóval, Paulóval Pietróval és a, ezzel a kis baráti körrel, mert itt egy baráti társaságról van szó, és ők gazdag gyerekek, ez is egy fontos párhuzam. Tehát, hogy a csórók az a háborúban pusztulnak el, Igen. az elkényeztetett gazdagok azok megengedhetik maguknak, hogy lemondjanak a vagyonukról, és megengedhetik maguknak, hogy a féle hippibuszgalomból, vagy hogy is fogalmazzak, valami féle ilyen vallásos révületben elhagyják a szüleiket, elhagyják a családjukat, és alapítsanak egy Kommunát. Történetesen itt ez történik. Ők egy Egyeként, kommunát alkotnak. Egyébként ez nagyon jó felvetés, amit mondta, hogy a szegények kontra gazdagok, tehát még a lázadás is különbözők. Ha már olaszoknak tartják. Akkor, akkor de Pazolini azt mondta, hogy amikor verték a, a, a lázadó hosszúhajú fiatalokat ott az olasz rendőrök az utcán, na most Pazolini az mélységesen meggyőződés és baloldali volt, és, és utálta az olasz rezsimet minden, de azt mondta, hogy a rendőröknek drukkol ebbe a szituációba, mert azok csupa proli gyerekek ránk kell azok az elkényeztetett egyetemisták, hogy megtehetik azt, hogy kimenek őzünk. Getsz, De, hát ez ez a baromság az is pazolni kell, Így van, így van. Na most, világos, hogy Jézus ugye azt mondta, hogy könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a Mennyországba. Csak hogy úgy tűnik, hogy a teljes szegénységhez, az apostoli szegénységhez valahol a gazdagságon keresztül vezet az út. Ugyanis, akinek kevés van, annak tele van a szíve vágyal, hogy több legyen neki, hogy gazdagabb legyen, folyamatosan látja a gazdagokat, és ilyen módon látja a tehát, hogy mi, vajon, vajon mennyire boldog lennék én, hogyha ilyen, boldog, hogyha ilyen gazdag lennék, hogyha elsajátítanám mindezeket a javakat, és megvan a fejében az illúzió, hogy ez a, ez a vagyon, ez a sok pénz, vagy legalábbis a kényelmes és, és, és viszonylag nélkülözésmentes élet. A meleg, a jól lakottság, ez őt egyfajta boldogságba helyezheti, és ezért nem tud lemondani ezért függ az anyagiaktól mert a, a hétköznapjait a mindennapos küzdelem határozza meg ezekért a javakért viszont egy gazdag, egy valóban gazdag fiatalember, aki mindezekben a dolgokban részesül, már tudhatja hogy a boldogság meg a pénz azok nem kéz a kézben járnak és Nyilvánvalóan sokkal könnyebben fogja tudni elengedni ezeket a dolgokat. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a, hogy a boldogsághoz a szegénységen keresztül vezet az út, a szegénységhez azonban a gazdagságon keresztül vezet, és ez egy fontos tanulság a napi férhold Preoccupied with selfish misery Brother wind and sister air Open my eyes to visions pure and fair That I may see the glory around me creature of him I am part, I feel his love awakening my heart, brother sun and sister moon, I now do see you I can hear your tune, so much in with all that I survey, I am God's preacher of you. I can your tune so Néhány SMS. Tipikus példa a Matrix. Kiválasztott, ki elhozza a szebb jövőt, bibliai elnevezések, orákulum, stb. Üdvözöl minket, Jósi. Köszönjük. De mire tipikus példa? Hát a... gondolom arra, hogy a spirituális dolgokat, meg a bibliát, meg ezeket a dolgokat, hogy használják föl a rendezők. Na arra igen. Amikor kicsi voltam, írja nekünk az SMS író, ahányszor csak láttam, lázas beteg lettem, nem tudom miért, de érdekes. Hát ezt negatív szent léleknek lehetne nevezni, tehát nem meggyógyultál kedves SMS síró, hanem mert, rosszul sült el a dolog. Vagy lehet, hogy maga a sátán készített ezt a filmet, és Cefirelli, ennek volt az eszköz szegény, vallásos, katolikus. Cefirelli egy nagyon érdekes filmrendező, rá azt kell tudni, hogy ő egy nagyon-nagyon katolikus, egy nagyon-nagyon vallásos, már-már bigott módon vallásos Abszolút bigott módon, és nyíltan homoszexuális. Emellett meg nyíltan homoszexuális, tehát nem pusztán csak homoszexuális, uh -huh. hanem vállaltan homoszexuális, meg lehetősen bűntudatosan homoszexuális, és még talán azt is, ismerem mondani, hogy túl kompenzálósan homoszexuális. Így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes... Lá nagyon lányos egyébként a Szent Ferenc. Ne, más Szent Ferenc filmekben nem ilyen, és maga az eredeti Szent Ferenc se nézett ki így. Ahogy a az a, a, ez is egy jelzés. Tehát a Rómeó és a Rómeót, azt csak néznek. Tehát, hát, hogy az, persze, is, persze. az is elmehetne álnak. Igen, így van, így van. Hello, 12 évesen a Miklósimoziban az aktuális Bud Spencer filmre vettem egyet, írja nekünk az SMS író. És ezt adták Majd közölték, hogy helyette ezt a filmet vetítik. Nem volt könnyű, de végigültem. <síthat> hát szinte részvettem, mondjuk a 12 éves gyerek, hát igen, igen, igen. Szóval Valószínű, hogy én is a Bad Spencer-t volna még akkor. Pár évnek el kellett tennie, utána megint pár évnek, hogy, hogy az ember rüvelje. Egyébként azt jó látni, hogy azért... Ceffirelli jelékeményen keményen szembe helyezkedik az egyháznak az akkori hivatalos vezetésével, amikor is megmutatja azt, hogy, hogy mennyire nem volt képes az akkori közhatalom úgy a világi, mint a vallási hatalom elviselni, vagy elfogadni azt, hogy itt vannak ezek a csodabogarak, akik Krisztust játszanak, amiközben mi reprezentáljuk Krisztust, akik pedig tökre gazdagok vagyunk, meg képmutatóak vagyunk. Aranyban, Ezt bársonyban fürdőzünk. fürdőzünk és mi és óriási és, gyűrűkkel, pecsigyűrűkkel. Mi vagyunk, Krisztus, mi vagyunk Krisztus földi helytartói, és ehhez képest, meg ezek itt, meg itt előadják nekünk ezt a Krisztusos misztérium játékot, és e itt Krisztusibbak, mint mi, hát rohadjanak meg, ezért aztán meg is ölik az egyik társukat, meg fel is gyújtják a templomukat. Amire az a válasz a Ferencnek, hogy ez a az ő társaival Rómába, pontosabban a Vatikánba. És, és a pápát, pápát pápától egy kihallgatást kér és megkérdezi, hogy vajon mit csinál e ő rosszul. A pápa pedig válaszul megcsókolja a Ferenc lábát, és mint egy Ferencet a, hát hogy mondjam, útjára útjára bocsájtja a Ferences szerzetes rendet, és mint egy megadja a felhatalmazást arra, hogy Ferenc ebben az apostoli szegénységben az egyház felhatalmazásával működhessen. Ami hát azért nyoma, nyomorúságos, mert hogy itt az egész egyház végtelenül föltelmesen képmutatónak mutatónak van megcsinálva, vagyis felmutatva, és mindeközben itt van ez a Jóságos pápa, akiben azért ott van a a, a megvilágosodottságnak a szikrája, vagy hát hogy is fogalmaznak, ő, ő maga is elmondja magáról, hogy annak idején én is olyan voltam, mint te, de hát a világi hatalom, vagy a világias körülmények, azok megrontották az én lelkenet. Még csak nem is ezt mondja, ennél gányabb a dolog, hanem, hogy, hogy a felelősség, tehát nem Jaj. megrontották a felelősség, Igen, a felelősség, hogy vezetni nem... kell az egyházat, és bizony már, de de ez emlékezteti a fiatalkori önmagára mélységes romlottság valahol. És no, jóváírja, és ez a hogy a, a, a, a... jóváírja ezt a romlottságot ezzel a gesztussal. Ha, és ez, Ú, azért, azért a cefirelli Védelmébe vannak árnyaltabb alakok a filmben. Tehát nem csak ilyen kiélezett uh, szituk és kiélezett emberek vannak. Ott van a, a helyi püspök vagyis püspök az, igen, püspök, igen. így van. Tehát aki ott az hiszi, be, aki, az hiszi be zambál, no, most az egy, az egy emberi figura, tehát nem gonosz, tehát nem, nem, nem az a kövér, korrupt, gonosz püspök, tehát va valahogy szégyelli magát, csak az erőszaknak engedve írja alá azt a bizonyos levelet, amivel a templomot lerombolják, nem akar, igazából ő nem akar ártani nekik, inkább ő az élni, és élni hagyni mellett van, tehát, hogy az például egy, nekem az egy, és a maga a színész is jó, az a kövér színész tehát szerintem az, az, az egy talán az egyetlen igazi jó figura már már így filmművészeti szempontból a filmben. Beszéljünk egy kicsit Ferencről. Ö, ja, Hogy, hát a posztógyáros apa, ugye? Igen, igen, igen. A, a, az új gazdag posztógyáros, egyébként az, se, az sincs rosszul ábrázolva, tehát a, a nagy darab, brutális, még nem kifinomult, még viselkedni nem tudott. Ha valaki látta mondjuk Andrzej Vajdának az Ígéret földje című filmét, ami a korai lengyel kapitalizmusról szól, hát ott vannak ilyen figurák, tehát ez az, az aki palotát épít már a lányának, és egyetemre járatja, de azért parasztházba lakik milliárdosan. Na igen. ez a típus, ez a típus, és a fiatal lányos, anyáltal, a nemesi anyáltal elkényeztetett Francesco, az már a kifinomult, aristokratikus, aki már megengedheti magának, az amit anya, az, az a... előbb mondtál, Az anya, az anya vagy... akinek van kultúrája, de nincsen pénze, és az apa, akinek, akinek van pénze, van pénze és de nincs kultúrája. kultúrája. igen, a... igen. És, akkor a, és akkor a Francesco pedig ezen az szellemi érzelmi senki földjén hajózgat, míg aztán el nem megy a háborúba, itt egy keresztes háborúba, és keresztes háborúból betegen tér haza, és egy nagyon súlyos lázas betegség tör ki rajta és ő úgy és néz ki, hogy akár meg is hal, de aztán a helyett, hogy meghalna, fölébred. Tehát amikor, amikor meggyógyul, akkor tulajdonképpen egy új francesz, tulajdonképpen születik. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek a betegségnek a hatásának a kinyitja a szemét, meglát egy madarat, és eltölti valamiféle mélységes együttérzés azzal a bizonyos kismadárral. És onnantól kezdve már sinám van a csávó. Tehát azt lehet mondani, hogy valaminek a hatására, és ha most behoznám a hert a képbe, és megpróbálnék egy párhuzamot uh -huh, uh -huh. hozni, akkor azt mondám, hogy valamiféle LSD trip. Tehát, hogy így a, a heresetében, her esetében, meg a Hippik esetében az LSD volt az, ami megteremtette ezt, a, ezt a, a tudatuknak ezt a megnyílását. Tehát, hogy itt Francesconak van egy betegsége, és abból egy új Francesco születik meg. Tehát tulajdonképpen tényleg olyan, mint hogyha megnyílt volna a tudata, ez a csábó megvilágosodik, és onnantól kezdve meg már szegény. Tehát itt nem arról van szó, hogy Francesco az a gazdag Francesco szétosztja a vagyonát, hanem hogy Francesco, amikor felébred mások által vagyonosnak tűnő Francesco felébred ebből a lázas ö, állapotból, akkor ő már szegény. És ezek a javak, amelyek körülveszik őt, mindenféle arany, meg bársony, meg sejem, meg gyémánt, ezek már mind nem tartoznak hozzá. Ezek csak olyanok, mint a kavicsok a, a folyóparton. És szórja őket, mert hát mit, mit is kezdene velük? Tehát így elveszítették az értéküket ezek a dolgok, tulajdonképpen a megvilágosodás ezt jelenti. A megvilágosodás nem azt ö, eredményezi, hogy a megvilágosodott személy kivonul a társadalomból re reflektálva a saját megvilágosodottságára. Éppen ellenkezőleg a megvilágosodott személy kihullott a társadalomból. Hiába tűnik társadalminak, ő neki ahhoz már semmi köze nincsen. Ezek a kohéziók, ezek megszűntek. És amikor Ferenc az elhagyja a, a, a várost, és elvonul abba, abba a kis le, lerúgott templomba, hogy fel, felújítsa. A régi, régi templomrom. Igen, abba a templomromba. Akkor tulajdonképpen ő már semmi egyebet nem csinál, mint fizikailag leképezi azt, ami szellemileg már megtörtént. Tehát ő már nincsen ott, csak ezt a testével is leköveti ezt a változást. Tulajdonképpen ott zárul le a folyamat, és anyagilag, mint egy, mint egy leképezi azt, ami szellemileg végbe ment és vonzó, magnetikusan vonzó személyisége, megrontja ugye a régi barátokat, a város és akkor jönnek, és akkor jönnek, És akkor jönnek egyenként, mert, mert, mert tulajdonképpen ugyanaz az élményük, csak valami kell, vagy valaki kell, hogy fölnyissa a szemüket, kell, hogy lássanak egy mintát, kell, hogy lássanak egy példát, valakinek elő kell menni a zseblámpával, amikor mennek bele, abba a sötét éjszakának tűnő valamibe, ami semmi egyéb, mint a az üdvösség? Hát. Vagy valami ilyesmi? If you want your dream to be, take your time, go slowly. Do few things, but do them. Dal. ez leginkább arról szól az én számomra, hogy vajon mi a, mi a látszatja, mi a megjelenítődése a megvilágosodottságnak, vagy az üdvösségnek, és hát semmi más, legalábbis a dal tanúsága szerint, mint hogy a mozdulatoknak rendtartásuk lesz. Egyszerűen a helyükre kerülnek a dolgok az életben, és, és nem, nem az történik, hogy a létezésed, az megtöri az életnek azt a nagy áramlását, hanem mint egy belesimul. Tehát, hogy, hogy ne, nem okozol ö, fodrozódást a létezésnek a, a, a folyamában, nem okozol örvényt, hanem, hanem, hanem, hanem mint egy egyesülsz azzal. Tehát, ö, mint egy egyé válsz azzal a közeggel egyre inkább, napról napra egyre inkább, amely körülvesztéged. Az áramlata. Igen, igen. Hát ez egy kicsit New Age-esen hangzott, de, igen. de az a baj, hogy a New Age lopja le ezt, és nem pedig mi a New age -t. Végül is a New Age és a hippy korszak egyik terméke, úgyhogy igen. ahogy ez a film. Egyik ugye, a, legrosszabbik, A legrosszabb, igen. így van, bocsánatos bűn. A kedves SMS író azt írja, sziasztok, nekem tetszett a Cefireli film, de jobban bejött Liliana Caviani féle Francesco Mikirúrkal, uh -huh. írja nekünk Feri. Jajaja, ezzel egyetértek én is. Hogy értékeljük ezt a filmet? Nem tudom. Tízás skálán ennyit segítek? Hát, erényei. hátrányai, csak gics, de azért kultuszfilm, és fene tudja, hatos. Én egy hátást adok rá. Jó, oké. Okay. Hm. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád? obi van sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Én beleget mondott. Elmondta, hogy te őlted meg. Nem. Én vagyok az apád. Most, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Vétel, vétel! Reklám a Rádió kafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez továbbra is a hétmesterlőészel Puzsér robert és a Attila Mártonnal. Nagyon reméljük, hogy a, az eddigi eddig elhangzottak, azok inspirálnak titeket. Egyrészt belső szellemi utazások iránt, másrészt filmek megnézése, letöltése, kölcsönzése iránt. Tehát, hogy mindezek a, mindezek a szempontok, ezek esetleg majd figyelembe fognak kerülni akkor, amikor egy DVD polca előtt álltok. A következő film az egy... Különleges magyar filmcsemege. Igen, egy magyar film, ami a... Hát egy nagyon-nagyon különös, különös film, mert, mert ez a mi értelmezésünk ehhez, hogy ez egy beavatási film vagy ez egy ilyen spirituális vagy misztikus film az, az hát egy nagyon-nagyon sajátos értelmezés, ezért nem úgy gondolom, hogy nem ez a primár értelmezés ennek a bizonyos filmnek, ez a film egy magyar film. És Illetőleg a... vita van köztünk. Igen, igen, igen, hát van köztünk ebben a dologban vita, ez az Uramisten című film, nem biztos, hogy nagyon ismeritek, mert hogy ez egy, nem egy nagyon ismert film. Ez a, erről a filmről azt kell tudni, hogy ezt Gárdos Péter rendezte. És játsz a Feleki Kamil, Feleki Kamil és Károly, Károly igen. de játszik benne Garas Dezső és Dörner György is, Igen. Csákányi László táborinóra, tehát azért egy eléggé jelentős szereposztás van. Az 1984-ben készült film, hát 1984-ben nem nagyon volt trendi a megvilágosodásról, meg a spiritualizmusról, meg a belső utazásról filmet készíteni, de ez ennek csak egy értelmezésem Most, hogy, hogy röviden elmondjam, hogy miről szól a film, csak hogy képbe kerüljetek. Ez a film egy egy öreg illúzionistáról, Binder Lipótról szól, akit felekik, ami a játszik. Binder Lipót annak idején, amikor még a csúcson volt, akkor befagyasztotta magát egy jégtömbe, valami 60 órán keresztül volt jégbefagyva, ami alatt ő több Bostonból Filadelfiába szállították át egy kocsiban majd pedig kiolvasztották, és is semmi baja nem lett. És Tehát ez egy... egy nagy világszám volt. Hát ez a legnagyobb Annak világszám volt. tele volt vele a sajtó, stb, stb, stb, stb. Binder Lipótot a csúcsok csúcsára repítette ez a sztori. És a fiatal, középszerű sóműsorokba és hasonlókba játszó mm. bűvész, E, azt mondhatnánk, nem hogy, is, bíró, hogy nem is show üsorokba cirkus. cirkuszban. Hát egy cirkuszban, de olyan olyan olyan ócska kis e, show szerű cirkusz számokban. Igen igen. Hát, szó... hát ilyen gagyi, gagyi kódásokkal e, égetti magát rendszeresen a közönség előtt, és ebből láthatóan elege is van. van. Az eperes saját igen, és ő az aki nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon szeretné ezt a trükköt, nagyon szeretné ezt a számot, csak hogy az egyetlen probléma, hogy ez Binderli útnak a titka is. Őnek pedig eszében sincs megválni. Nem a Morgan. Na, miért jöttél, fiacskám? Tessék eladni a számot. Mi? Ezt. Amibe a Morgan belebolondult. Régiség, eladó. Két érdekel ez van. Film is van róla, egy híradó. Nem old. Megvásároltam. Szórod a pénz. Nem volt ilyen nagy világszám. 10 órát egy jégtömben oxigén nélkül. 48 órát. És nem csak oxigén nélkül, hanem mínusz 30 fokon, mint az Antártizom messzerenre és befognád az orrod. Aztán megrázod magad, és hepp, megveszem. Nem eladó. Ezt a számot az apámtól örököltem, ő meg a nagyapámtól. Családi örökséget nem kótja vetér el az ember. Az apád nagybogóc volt. Tiszteltem, semmit nem hagyott rád. Hirtelen halt meg. Nem volt rá ideje. E, na most, a szituáció az körülbelül ez. A Binder Lipót világszáma az, egy, az egész világszámára ismeretlen. Tehát konkrétan a Binder Lipót most vagy elmondja a saját vagy elviszi magával a sírba és a binderlipót nem mondja el viszont a cselekmény széltében hosszában szivatja ezt a szerencsétlen kölyköt. Az egész film arról szól hogy hogyan nem mondja el és azt pedig hogyan próbálja minden eszközzel megszerezni elrabolja az öreget, mindent, körüludvarolja, egymilliót szerez, óriási pénz volt akkoriban, a régi haverja eladja a házát azért, hogy meglegyen neki ez a világszáma, minden, a barátnője könyörög az öregnek, és minden hiába való, nem adja neki oda a számot. Erről szól a film, hogy hogyan nem adja neki oda a számot, illetőleg a végén adja neki oda. De ez homályba marad, de nem tudjuk pontosan hogyan, és ugye ez is az egyik problémás pont a filmnek, illetve ez az egyik vita köztünk. Igaz, Erobikám? Az a filmnek a vége, <gül> hogy a hősünk, az megcsinálja ezt a számot. Saják Oszkár már Binder Lipót, lipót meghalt, már rég a föld alatt van, és saják Oszkár megcsinálja ezt a számot. Csak hogy a binder Lipót nem adja oda neki ezt a számot. De odaadja. Akkor miért nem mutatja meg a rendező, hogy odaadja? Megmutatja. Mikor mutatja? Akkor, amikor haldoklik az öreg, és ezt megérzi a távolból a fiatal tanítvány, ugye, az agyonszívatot tanítvány. Mert, mert elpattan egy pohár. Elpattan egy pohár, tehát kap egy jelet, és Igen. rohan oda a haldokló öreghez, aki akkor már meghalt. Igen és egy furcsa testhelyzetben találja, Igen. és azzal a testhelyzettel árul el neki valami. Mit? És abba a testhelyzetben van befagyasztva. Ez, ez nekem a bajom a filmben. Nem, ez egy szimbolikus dolog. Ez nem, nekem a kell, bajom a... nem kell mindennek mérhetetlenül didaktikusnak lenni. Hát Jó, figyelj, csak... titok, titok, nagyon szép, nagyon szép egyébként nekem, nagyon tetszik az, hogy mi se tudjuk meg, hiszen titok kettejükre tartozik. Most nem, miért a nézőre tartozik, bocs. Miért, miért áruljanak el egy titkot? Tilópa és Narópa története. Híres tibeti, ugye a két, nem is tibeti, ezek még indiaiak, de a tibeti Vajrayánának a két nagy mestere. Az egész Tilópa-Narópa történet arról szól, hogy, hogy Narópa megakarja a hírneves mestert, spirituális Mahásziddát, nagy mágus Tilópát keresni, és az folyamatosan megy el, menekül előle. Olyan mestertanítani viszony van, hogy soha nem találkoznak. Egyik verzióban találkoznak valahol, de, de az ismerte verzióban soha nem találkoznak. Mindig, mindig valami jelet hagy neki a tilopa, a naropa mindig beszopja és mindig elhasa rajta, és nem érti meg a, a jelnek a, a jelentését, nem érti meg a szimbólumnak a jelentését, és erről szól az egész több éves viszonyuk, és nem találkoznak, és így lesz megvilágosodott a Narópa, hogy soha nem látja még fizikailag se tilópát. Ez egy régi keleti toposz. Egyébként van olyan zen is, ami arról szól, hogy a mester hogyan nem adja át. Egyébként lehet, hogy a rendező ezt olvasta. Nagyon híres Zenko elmegy a mesterhez a tanítvány, és a rabszolgád leszek. Nekem az túl kevés, ne legyél, vagy odadom a pénz, összes pénzemet, nekem az túl kevés a tanításom ennél többet ér. Utána elmegy hozzá egy évre, hogy gyakoroltam, meditáltam, a rabszolgád leszek. Nekem te túl kevés vagy a tanításom erre, és így megy tovább. És minden egyes stációban valami igazságra rájön saját magától a gyakorlásai folytán a tanítvány. Ezt mindig elmondja a mesternek, és mindig egy sokkal nagyobb dolgot ajánl föl, és ez kirúgja, és a végén, a végén, a végén, az a vége a zenko annak, a zen történetnek a példázatnak, hogy a, hogy a tanítvány, amikor már mindenen túl van, az összes zentoposzon, meditációs ömény, azt mondja, hogy tudod mi dugt föl a izétbe a, a, a, a tanításodat, menj a fenébe, és vonul ki, és akkor a mester utána kiállt, és akkor mondja, hogy de jól őrizd meg a tanításomat, és akkor hirtelen megvilágosodik a tanítvány. ehm um... Én is ismerek Zenkoanokat, és én is ismerem ezt a storyt, és én is csomó ilyenről hallottam. Van az például, amikor a mester meg a tanítvány beszélgetés, a mester, tanítvány kérdezi a mesterétől, hogy mester, <coughs> mikor fogok megvilágosodni, és mondja neki a mester, hogy tíz év. Tíz év, hát az rengeteg, mester. Ö, nem, nem, nem, félreértettél, húszat akartam mondani, nem 10. Húsz év, te jó is, hát most úgy látom, hogy ez harminc is lesz. Tehát <gül> ugye, ismerem <gül> Horszal, ezt, tudom, persze, hogy, -tud, hogy, hogy mi ez. Most ebben van tanítás. Ebben megvan a tanítás, mert ugye az egész arról szól, hogy a mi, mi választ el téged a megvilágosodástól az, hogy most akarod. Az, hogy most akarod minden áron. Az, hogy türelmetlen vagy, az, hogy sürgeted a dolgot. Van, ezt a tanítást értem, ezt képes vagyok megérteni. Ezt teljesen ad, adaptálta a, a, a rendező és a forgatókönyvíró, áttette ezeket a keleti dolgokat. Egy, egy 20. századi pesti, félig zsidó ilyen cirkuszi bohém életi környezetben. Ennyi történt. Na, szerintem ezen nagyon-nagyon jól sikerült ez a kísérlet. Az SMS író veled ért egyet, azt mondja. Szerintem is és így szép, igen, átadja. Amúgy nem pohár, hanem kristályváza. Köszönjük. Igen, a igen, igen. Lényeg, állítólag a részletekben rejlik, én ebben nem hiszek. de a lényeg a nagy általánosságokban rejlik, de mindegy, ez, egy, ez is egy vita lehetne. Ami, ami az érdekes, hogy... Én végignéztem ezt a filmet, és nem találtam meg benne a tanítást, hanem egy hanem, egy, hanem azt találtam, hogy itt ez az ember, ez a lipó, ez folyamatosan hazudozik, folyamatosan szivatja ezt a szerencsétlen, de nincsen a dologban, nincsen a dolog mögött semmi sem átadva. Tehát így nem tudom, hogy, hogy, hogy hol van ez a bizonyos misztérium, és hogy én ezt egy kamunak tartom. Még Illés prózulattal... Profita is megjelent ott a vacsorán, nem? Igen, igen, valami ilyesmit is kamuzott az öreg. Szóval, Na, egy... ne, nem, nem, nem kamuzta, az nagyon jó volt. Aha, jó, ugye... az... csak én, én úgy gondolom, hogy egy testhelyzettel ö, nem tudsz átadni egy titkos tant egy titkos tan átadása az egy sokkal, de sokkal komplexebb a, a, dolog. Tehát az... Két válaszom lenne erre. Tradicionális buddhista szövegek szerint az A betűbe is benne van minden, és egyetlen hanggal is át tudod adni, sőt egyetlen pillantással, kézmozdulatról nem is beszélve, egy ilyen múdráknak nevezik ezeket a, ezeket a dolgokat. Tehát, tehát nem így van, át lehet adni. Másrészt viszont nem természetesen nem a végső testhelyzettel adtát, hanem azzal az egész hosszú szivatással, ahogy a tilópan arópa történetbe, és ahogy az általam elmondott zenkolba, azzal adtát, folyamatos önismeretet egyszer tett a, a, a, az epr -es. Egyébként a slusszpoin sem mondtuk a végén, tehát ugye megcsinálja ő ezt a világszámot, és utána elégedetlen valahogy mégis a, a léttel és nem lesz tőle boldog. Nem lesz tőle boldog? Nem, nem Így nem, nem van. De akkor nem, rájön én. valami mélyebb dologra, hogy nem a világszámba van, van, van a lényeg, hanem valami másban van a lényeg. Ezt sejteti finoman a film, tehát lebegteti. Nem egy didaktikus film, kétségtelen, de hát figyelj, a, a, a, a, a filmeknek van egy olyan sajnálatos vonása, hogy úgy gondol, hogy társalkotóként vonja be a nézőt, és hát, és hát úgy meggondolkoztatja, még a, a, a, a gicsnek a klasszikus vonása az, hogy olyan előkészítve mindent ezért a katarzistól kezdve szépen mindent becsomagolva átad neked nem kell gondolkoznod kiszolgál Hát akkor kösz a bulicsáját. Gondolkoztam a dolgon Egy millió Mi csoda? Annyi az ára egy millióért megkapod a számot. El fogom hozni! Be fogom vele a Lippi bácsit borítani! A man in the ice. Egy ember a jégben. A művész nevén Mirandusként ismert világhírű magyar szabaduló művész, legújabb fantasztikus mutatványa. Egy jégtömben. Egy, egy jégtömbbe égtönbe magát és a Jéghasábot felatta a New Yorkba, a vasúti kocsin. Reception on the railway station. Fogadás a pályaudvaron. Mikor philadelphia ismert orvosok előtt Összetörték a jégtömböt. A szívét, állapotát... Nem! Szívműködését kielégítőnek találták. Ő az! Winter Lipót fiatalon! Na és? A Houdini például ezt az egy számot nem tudta megcsinálni soha. Először is utoljára az öreg csinálta meg. Én leszek a második. Az ilyen számért akár a négyszeres extra is fizethetik. Az ugye 150 dollár, napi két előadással számolva az 300 dollár, és ha évente csak 200 előadást csinálnék, az akkor is 60 ezer dollár. Kompjúter. Hát gyönyörű, de mi közünk hozzá? Mert én hitelt kérek tőletek. Egy milliót. Egy milliót, mint befektetést. Ez rendőrségi ügy. Ennyi az ára. Ha egy milliót kér, föl kell jelenteni. Tényleg ennyi az ára. Ettől a hülyétől nem tudsz te elválni. Tegítsétek magatokat egy részvénytársaságnak. Jól jártok? Ma befektettek X összeget, és én egy év múlva 10% hasznot garantálok mindenkinek. Majd tartós betétkönyv 5%. Belőlem, saját Oszkárból, ti, mint részvényesek, 10% hasznot kasszíroztok. Hát úgy hallatszik ez az ember, mint aki a megvilágosodásnak az útján jár. Ja, Istenem. Úgy hangzik ez az nem ember. Nem akar a, a, a saját Oszkár, eperiás van szó, egyáltalán semmiféle spirituális úton járni. Neki egy trükkre van szüksége, ő szeretne világhírű ez lenni, így van. szeretne híres ez lenni, így van. Ez szeretne így pesgőben fürdeni, szeretne, szeretne nőket maga körül 8-at lehetőleg így jobbnál jobbakat, drága autót, fotelszobát, meg kaviárt. Így van, így van. Az így egójáról van. szól ez így az van, egész történet. Így van, és mégis mást kap helyette. És mit kap helyette? Egy Titkos tant, de aztán megkapja a trükköt is. Megkapja és megkapja vele valami mást, egy mélyebb tanítást. És látjuk, látjuk, a végén, a a, látjuk a végén a saját Oszkáról, hogy ő egy más ember le? Így van, látjuk pontosan, ahogy űlott az a végén, azt látjuk. Pontosan ugyanaz a vége, mint a a, a na rendező, a, a, a Spielberg, mind, mind a Spielberg uh, filmének a párbajnak, ugye, ami arról szól, hogy láthatatlan ismeretlen uh, faszi üldözi őt a kamionnal, és meg akarja ölni, és végig előle menekül, és a legvégén az utolsó erejével legyőzi, és aztán ül a, ül a, nézően, a szikla szélén, és az életeim már értelmetlenné lett, mert elvesztett az ellenfelét, na vagy valami ilyesfajt, és közben ugye átalakuláson megy végig az a figura. Na most ilyen átalakuláson megy végig, az ostor. A pénzéhes és sikeréhes fiatal saják Oszkár. Most én, én érteni vélem, hogy itt te miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy valójában nincsen trükk, hanem van egy tudás, egy magasabb rendű tudás, és csak mellékesen ezzel együtt így jár az, hogy, pontosan, be, hogy, hogy egy neki kiúzol 48 pontosan, órát. Pontosan, így tehát, van, itt itt így arról van szó, hogy, hogy, van. hogy mondjuk a, a butha azt tud levitálni, de a butha az nem egy, egy vásári mutatványos, aki a levitációhoz ér, hanem mondta, a butha, El aki, is mondta, tehát hogy miért nem megy át a, a, a, azt mondja, hogy van ott egy jogi, van egy ilyen butha történet, híres, aki átme, azt mondja, a vízen megy a folyón. Azt mondja, hogy is megy, gyakorolt, mit tudom én már hány évet, azt mondja, hát én adok révésznek egy fél pénzt, és átviss egy perc alatt, mondta a butha. Na hát, ő, én nekem csak én, én, én értem ezt a tanítást. Csak szerintem a filmnek, az én számomra nem alapozza meg eléggé. Nekem megalapozta. De? De nem, látom, ne, nem látom benne a bölcseletet. Hanem, tudod, az enkoan is olyan, hogy van, van egy része, van, van egy színe, meg egy, meg egy fonákja. Aha, a színe aha. az a tanítás, a fonákja, Igen. meg az abszurd, a csavar, ami mindig benne van. Igen. És én itt csak a fonákiát látom. Tehát látom a szivatást, a látom a csava, és, és a tanítást nem látom. Aha, nem látom nem. a tanítást. Ne, tehát nem tudom, hogy mi, mi, mi ez? Mi, vagy vagy legalábbis, legalábbis valamit szeretnék tudni róla. Nem baj, hogyha nem tudom meg. Ne, mert érted, a tanítást el lehet mondani a a filmvásznon. Aha. Ha te azt nem tudod át, á, elsajátítani úgy, ahogyan saját Oszkár el tudja sajátítani, Aha. akkor nem fogsz kihúzni 48 órát egyik tömbben. De, de legalább, legalább adjon már, tehát mutasson már föl valamit ebből a misztériumból, de én ebből a filmben semmit nem kapok meg. Csak a külsőségeit ennek, tehát ennek a, a zen külsőségeket megkapom, és, ja, értem, és a. a, értem, a értem, nincs meg a mélysége a dolognak ah, az én ah, számomra, ah, ah, ha érted, mire gondolok. Értem, igen, de ez meg egy olyan dolog, amit most nagyon nehezen lehet elmondani egy filmről, amit. Képekkel dolgozik elsősorban, meg olyan poénokkal, ami, ami, ami nem beszéd téma. Hát figyelj, ízlésekről csak pofoskodni lehet, hát ugye ez majd még fogunk is a következő fél órában, nem tudom, nekem átjött, átjött a, a, a szinefonákja egyaránt. Kaptunk SMS-eket. A titok valójában az, hogy hogyan szabadul ki a jégből, és hogy nem fullad, és hogy, hogy hogyan szabadul ki a jégből, és így nem fullad meg. Az utolsó testhelyzet segítségével, a könyökével ki tudja robbantani a jeget? Aha, na ez így már. <gül> és jó, nem fullad meg. Na jó, okay, hát. Oké, okay, de, de, de mondom, ezek a, dolgok, ezek a technikai dolgok, ér, hogy mondjam, érdektelenek. Irreleváns erről beszélni. Uh -huh. Mert ez a film nem arról szól, nem egy trükről szól. Bármi más lehetett volna az apropója ennek a story itt. Ja, arról binder a Binderlipot, Binderlipot is. van egy mondja. ember, aki nagyon-nagyon meg szeretne valamit tudni, és, a, és van egy öreg ember, aki ennek birtokába van, és ezzel együtt átad valami mást is. Úgy adja át, hogy nem adja át, illetve amikor átadja, akkor valami mást is átad vele. Ez a dolog erről szól. Két embernek egy mester tanítvány, egy klasszikus, hagyományos, keleti értelemben vett mester tanítvány kapcsolatáról szól. És nem pedig magáról a cirkuszi dolgokról, meg a trükkről. Hát ugyan már nevetséges. Írnak még valamit? Írnak, írnak. Ennyire még nem okítottad a robit Fam. Hát már szól. éppen itt az ideje. <gül> Úgy szeretnék tanulni. Csárobi, gratulálok a Kossuth megvédett Isztvút filmhez, fűzött érveidhez. Remélem ma szóba hozzátok életem egyik legjobb filmjét, a Sztalkert írja nekünk. Tom. Hát ez a te kedvenced is, igaz? Hát én a Nagy Tarkovszky rajongó vagyok, természetesen én szívesen beszélnék erről, de hát ugye a Robi barátom a commerce vonzódik, és nem pedig a komoly filmekhez. Szeretném föntartani, El a a hallgató, föntartani a hallgatók érdeklődését is. Igen, többet kap, megszenved érte, kegyelem, bár érdemtelennek tűnhet. Átizzik, Eperias van mélység. Az SMS Tökéletesen írónak. egyetértünk, jól van? Hát, hogy, hogy, hogy is mondjam, ez a film, ez az Uramisten, ez egy, ez egy remek alakításokkal tűzdelt film. Azt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a Garas az egészen kiváló benne. Ezt, ezt tehát, hogy mondjam, a Garas az annyira meggyőző benne, én, a, én, én én ö, nem tartottam a Garast ö, nagyon sokáig ahhoz a bizonyos első vonalhoz tartozónak, ami mondjuk a Márkus László, uh -huh. a Pécsi Sándor, a Sinkovics Imre, az őzelajos Lajos neve által színvonal, vagy a, akár a Darvas Ivánt is említhetném, de időről időre szembe jön velem az a Garas Dezső, amelyik helyet követel magának ebben a sorban. Tudod mi vagy te sajeg? Te egy f***alak vagy? De most egy nagyon-nagyon most mi bajod? Te egy nem, nagyon, most nyugodtan. megvan mind. Hogy hogy mi bajom? Semmi bajom nincs. Az ég világon semmi bajom nincs. Nagyon szépen. Te. Köszönöm, de. Te azt hiszed, hogy én vagyok a világ balekja? Nem én? Feladtam a házam. Felajánlottad, nem. Felajánlottad? Fel. Fel Fel. Fel. Fel. Mert te azt mondtad, odadja neked. A de szám. nem adja oda. De te azt mondtad, oda Hát de nekem azt mondta, ha. de most meggondoltam magát. Meggondolta magát. Édes drága, boldikám, hát ez egy ilyen pali, egyik pillanatban ezt mondja a másikban Nekem te azt mondhatod, hogy neked odaadja a számot. De hát azt hittem, hogy... Ki a francot érdekel, hogy te mit hittél? Én húsz éve lakom ebből a rott lakó Minden pénzemet beleöltem a házba húsz éve. Nem vagyok neked a Boldikat te tetű. Te nekem azt mondhatod, hogy kell egy millió. Mert hogy odadja neked a számot. Én eladtam a házamat, mert azt mondhatod, hogy te engem beleveszel. Most mit kezdjek ezzel a... Nagy f*** pénzzel? Ezek csak f***os bankok. Nekem mindig volt valami. A házom. Most meg mi a francon volt? De hát, engem éppen úgy átvertek! Takarodj nem de gyorsan! Nem tettek róla! Én egy szóra szórálatom a házamat, te hazugsz***ak! Mert te az hogy megveszem a számot, de nekem már nincs más házam! Na, takarodj! Átdobtak! Engem átdobtak! Takarodj innen, mert ha még egyszer meglátlak, megönlek! Zseniális ez a párbeszéd, mert egy szinten zajlik, tehát hogy nincs, nincs, nincs talaj a beszélgetés alatt, Igen. hanem egy, tehát az, egyik, az egyik félnek igaza van, a másik félnek meg szintén, és, és egy másikont, tehát hogy igazából nem is találkoznak az érveik, tehát hogy valami, tehát nem is, hogy az az igazság, hogy az, az emberi meg nem értettségről mond el, és abszurd a végtelenségig. Teljesen, teljesen, de hát mondjuk azért a filmnek a kontextusába kell nézni, ott van értelme. A Garas Dezső mintem egy mélyebb tartalmat kér rajta számon, és nem magát az egymillió forintot, tehát ez megint egy ilyen finomság a filmben. Egyébként csak annyit az egész, hogy én ezt a filmet nem ismertem, és, és egy buddhista elvonuló helynek a gondnoka ajánlotta nekem, éppen buddhista szempontból, és úgyhogy ezúton köszönöm neki. Ha Matarkovskit kihagyjátok, akkor már végleg elvesztem a reményt, hogy pont, pont, fogunk pont, pont. Róla az beszélni, megígérjük, érjük. hogy fogunk róla beszélni, Persze pontozzunk. Nyolc, hát, Részemről egy gyenge hat. Aha. <gül> Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléret se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy Rábló támadás! Senki jaj, ne mozduljon! Ha valamelyik posz fej meg mozdul, meg! Hogy a, a, jaj, a jaj. demi posz fejet is bosszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Vétel, vétel! Reklám a Rádió kafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökkévaló vagyok. Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.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 olyan nagyon meggyőzően undorító képet fest a Korabeli Egyházról, amit így kb. el is tudok képzelni, és akkor a kontraszt a Ferencnek a kommunája, meg a Korabeli Egyháznak a mélységes romlottsága között, és akkor a végén megjelenik a pápa, amelyik ugyanaz, ugyan, ennek az ocsmány Egyháznak a feje, ennek ellenére ott van benne az inspiráltság, és ott van benne az Istennel való személyes kapcsolat, mert hogy ugye bár ő Szentpéternek az utódja, a Krisztusnak a földi helytartója, aki ezt a Szentpéteri örökséget hordozza magában, mint egy Isten által ihletve, tehát benne van a pápai tévedhetetlenségnek a dogmája, és ezért ő meglátja Ferencben azt, akit, azt, akit tisztelni, és azt, akit támogatni kell, és ez egy annyira, annyira méltatlan Szent Ferenchez, méltatlan Ceffirellihez, méltatlan a ennek a filmnek a spiritualizmusához, az egésznek a, a megvilágosodottságához méltatlan. Tehát ehhez az egész mi? mi? mitoszhoz. Mind a Kádár korszakban ugye lehetett szídni a pártitkárt, meg a kommunistákat, de Kádár, meg maga a rendszer az érinthetetlen volt. Vagy ugye a Mária terézia alatt, hogy van a gonosz nemesség, köznemesség, főnemesség, a jobbágynyúzók, de ott van a jó királynő mégis, ergo az egész rendszer az. az. Jó, tehát valami ilyesmi üt át ezen. Na most figyelj, az, hogy történetileg, tehát eleve e én azért nem értek teljesen egyet, mert történetileg abban az időben nem olyan volt a katolikus egyház, mint amilyennek ennek lefestette. Ugye beszéltünk arról is, hogy még a külcsíny is nagyon hamis, hogy egy reneszánsz kori, tulajdonképpen mondjuk így a Borgyák kori egyházat jelenítette meg, miközben a 12. században azért teljesen más volt a jó, de, olyan, mélye, jó, de, jó, de mm. olyan mélyen egysíkú, és olyan mélyen manipulatív... Egy síkú, tehát saját magát vágja hogy most ezzel akartad mondani. Igen, igen, Lefesse igen, egy, és egy és egyházat, és akkor mégis visszaemeli, mert mégis... Igen, még ez a, ez igen, a mélységes igen. bigottsága, ez keresztül <coughs> szüremlik a celluloidon, és az a baj, hogy hiába a legjobb szándék, és hiába a legnagyobb tehetség, uh -huh. hogyha mögötte valamiféle ízléstálenség búvik meg. Na Na ja. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Ha. Ha, mit képzesz, ki az Istenre beszélsz mi? Csak én vagyok itt. Ki a nyomjában beszélsz mi? Igen? Oké. Okay. <gül> Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlővészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Talán soha nem volt még akkora a véleménykülönbség kettőnk között, itt annult kollégámmal, mint a Kis Butha című színes amerikai-angol-olasz-francia filmdráma esetében. Mint a Kis Butha nevű színes szagos képes könyv esetében. Bernardo Bertolucci rendezte ezt a filmet. Aki valamikor még a 20. századot rendezte, és rendkívül mély repülést élhetett át, illetve szegénykém, ennyire elzüllött, hogy a kis butháig eljutott. Egyébként az utolsó tangó Párizsban például hát persze, a szintén az új a, a Bertolucci rendkívül jó rendező volt. Hát Amiké 19... nem kárhozott. Ez az 1993-as filmje, amelynek a főszereplője egy egyenként kizárólag gyönyörű szép emberek, tehát a Chris Isaac, a Keanu Reeves, a Bridget Fonda, tehát egy, egy gyönyörű szép amerikai van, emberek, a, tehát tényleg a, a szépség az úgy, az úgy de egyébként is egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy gyönyörűen fényképezett és elárulhatok egy kis személyes vonatkozást ide fel a Robi cserébe, a kis Butthayer kapott tőlem egy egy ilyen hűtőmágnest, amin egy indiai istenség volt, ilyen színesen ráfestve. Annyi a különbség talán, ez egy kis ficsit akartam mutatni, de rájöttem, hogy nem sikerült a gesztusom, mert az ilyen buthás, meg indiai istenséges hűtőmágnesek, meg kulcstartók, meg naptárak, meg egyebek, az, az egy tiszta ügy. Egy erkölcsileg tiszta ügy, mert az üzlet kész. A kis butha nevezetű förmedvény és rendkívül szellemellenes antispirituális alkotás, viszont mélységes a rom hogy ez egy film, ami nem kifejezetten felnőtteknek szól. Főleg nem az olyan cinikus, és amúgy is buddhista főiskolán tanító, és ennek köszönhetően a buddhizmussal kapcsolatban hatalmas nagy fölényességgel megnyilatkozni képes személyeknek. Mint nem amilyen, te nem, baj, nem. Én nem is a buddhizmus. Téged, téged egy ilyen uh -huh. gagyi bertolucci gyerek kifestőkönyv nem fog oktatni a buddhizmusról. Te egy sokkal magasabb szinten állsz ennél, sem, Más, egy Veszem az iróniát, de az az igazság, hogy ott csúszol el, hogy a Bertolucci film tehát a, a kis butha, az, hogy is mondjam, attól, hogy nem a buddhizmusról szól, és durván meghamisítja a buddhista tanításokat, és úgy gadja az egész, hogy van vallási szempontból, az egy huszadlagos dolog. E, mint film is csapnivaló és gyalázatos. E, tulajdonképpen ez így együtt, ez a kettő, tehát, hogy egy antispirituális filmet látunk, egy kifejezetten szellemellenes filmet, a vallási gicsnek egy topzódását, e, és mellette pedig magá, magát egy, egy rendkívül rossz filmet, tehát ez, ez engem mélységesen elgondolkoztatott Bertolucci. Teh, hogy Bertolucci-et hogy, Bertolucci hogy csinálhatod? Hogy poénkodott? Vagy ez maga egy zenkor? Egy víc, egy fityis? Tehát ha így csinálta meg cínikusan, akkor azt mondom, hogy oké, okay, de sajnos nem, még ennyi szufla sincs benne. Ez a film nem gyerekeknek szól, ahogy mondtad, ez a, hogy is mondjam, ez a film azoknak a filmje, és ajánlom minden ilyen kedves hallgatónk szíves figyelmébe, aki budai, vagy Újlipótvárosi vagy kertvárosi középosztálybeli nagyon szereti a, az ilyen ö, színes női magazinokba olvasni a horoszkópokat, és a olyanan berendezett, a, ilyen lakberendező által berendezett lakás a fengsúi szempont alapján ö, készült el. Na, nekik ajánlom a Kisbutha című ö, vallási gítset. Most én nem is tudom, hogy te miről beszélsz. Szerintem egy, egy, egy olyan filmről van szó, ami ebben a civilizációban egy teljesen, vagy legalábbis nagyon sokak számára teljesen ismeretlen Kultúrát Amikor hozni. már a Csabból is ez folyik, főleg? És már é, ő maga is hogy... csinált ilyen filmet, azt hiszem a Kudunt is ő rendezte, ugye? Igen, de. É, nem a a Kudunt azt a scorsese rendezte, ja, ő a scorsese az utolsó császár. Az, az utolsó császár, így van, Bocs, tehát az utolsó császár még elment. Na ott már kezdett kurvulni Bertolucci, de az még egyébként egy jó film, tehát filmileg. A, a, hát jó film, na jó, hozzáképes nem, de amúgy mit tudom, a hollywoodi filmekhez képest igen. De ez a film, ez igazából ennél az indiai hollywoodi filmek jobbak, mint ez. Ugyan, mert hogy lennének jobbak? Miről beszélsz? Dehogy is? Nem, nem! Szőke nem. amerikai szóval. kisfiúba beleköltözött a lámának a szelleme. Fői. Nem, mert a lámának a szelleme a szűke amerikai kisfiúkba nem költözik bele, e, ezt tudhatjuk, hiszen a, a nagyságos butha mondta annak idején, igen, hogy a, szőke amerikai kisfiúkba sosem a, fog beleköltözni a láma szelleme. Ez így van, de hogy is mondjam, de akkor hiányzik nekem már a benzik kutya, meg a delfinek, meg még. Tehát miért Sokkal jobb. az szerintem sokkal jobb. Arról nem is szól, hogy a buddhizmusban nincs lélek, mondjuk, tehát a reinkarnációból éppen, hogy kiszabadulni akarna a törekvő, ez még a lámaizmusba is, ö, így van valahol. Azért az máské... inkarnációk. a inkarnációk. A tudatos inkarnációk így van, In, itt is hozzák ezt a izét, tehát, de, hogy, hogy megkeresik, és ki kell választani a tárgyat, amit ugye a dalai lámaféle önéletre, ezból meg más történetekből ismerünk. Hát mit mondjak neked? Megjelente hozzáté... nagyobbat kakilok hozzá. A dalai láma, de lámáról jut eszembe egyébként. Nagyon érdekes. A dalai lámát egyszer megkérdezték arról, hogy hát van ez a reinkarnáció dolog, hogy ő állítólag már a nemtén tizenszokadik dalai láma, mert hogy az újabb dalai láma az mindig a korábbi dalai igen. lámának a reinkarnációja, akit megtalálnak. Igen. Ez egyébként a Kisbutha egy ilyen sztoriyt hogy hogyan találják meg az új lámát. A szűke amerikai kisfiúba. Többek között a Többek között amerikai kisfiúba. Jó, igen, a igen. A szöke középosztálybeli. még kis mondjuk el, igen. hogy a szőke a Beli, az amerikai kisfiú a szoljamba, a láma be Fen nem teszi a lábát. Fenksui. A láma szelleme az olyanból takarodik kifelé, mert abban nem való. Szóval megkérdezték nem egy a dalai lámát. Átőbe megy át a láma szelleme. Szóval megkérdezték a dalai lámát, hogy mi a véleménye neki erről. Tehát, hogy itt tényleg így van ez, hogy ő a sokadik dalai láma, és az állandóan átköltözik ez a lélek, így. Csak erre a dalai láma azt válaszolta, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és fontos tibeti hagyomány. Ez egy nagyon-nagyon fontos hagyomány, és nagyon sokan ezt vallják, és ő ezt nagyon tiszteli. De ő személy szerint nem hisz ebben az egészben. De hát persze Dalélám egy értelmes ember, ne vicceljem már. Na, egyébként egy nagy tisztelője vagyok. Egyébként ez Szó a... nincs róla, és még valamit a kisbutához, hogy. De, mitől, de képzeljük, el, képzeljük mitől... el a pápát, képzeljük el a pápát, bocsássál meg, ahogy éppen azt mondja, hogy ő személy szerint nem hisz abban, hogy Mária szüzen fogan, de ez egy fontos hagyomány is, hogy ja ezt nem, nem, nem Képzeljük ezt el. Nem ugyanaz a raciszmus, meg a sok kereszténység közti durva És ajas azt... csúsztatás, és protestálok, és tiltakozom minden egyes atomommal, nem így van mert a, a buddhista tan az az anátmaváda, a nem lélek tana, az pontosan arról szól, hogy nincs egy szilárd szubstancia egy emberbe, és ezt egyetlen iskola legyen az Hinaján, a Mahaján, a Mahaján belül, ilyen Lámaista Vajraján, vagy más iskola, ezt nem, ö, hogy is mondjam, nem írhatja fölül. A szűzmária fogantatása fogantatás az, az, egy, az egy komoly katolikus dogma, de azért, tehát, hogy van egy lélek, ami ide-oda megy az emberekbe, ez nem egy buddhista tan. Nem érted? Ez a ez, különbség. E, e, e, és valami, a nyugati embernek a stupid, a, a, az ókor óta megszokott a, a bölcs, titokzatos kelet iránti mélységesen infantilis, e, valahol egyébként ilyen bukolikus, szentimentalista rajongása a nemes vademberért. Tehát ez áthatja. Ez a rossz de Ez maga a globalizáció. Az nem tudom, hogy hallottál-e arról, hogy például Kóreában egy, nem tudom én, csak kálvinistából két millió van. De csak Kóreában, csak persze. Calvinistából. Ez És globalizációnak jönne, jönne higgyák. Jönnek ide téríteni. Ők is ugyanúgy vonzódnak a különböző kultúrákhoz. Persze. De, de, de, Ezt nevezünk teljesen, globalizációnak. Teljesen természetes ez a vonzalom, és ez, ez ilyesfajta vonzalom hoz értéket, és hoz egy halam értéktelen. Hacskot, ez ide tartozik Jó. már az utóbbi kategóriába. Ez, ez a fajta verbalizmus fogja nem közel hozni az emberekhez a buddhizmus Magyarországon, vagy akár ebben a civilizációban. A kis buddha az valóban egy gyermekfilm, valóban egy kifestőkönyvnek, nem. vagy egy képes könyvnek tűnhet. Ebben a törvényalkotás, ami a pénzről szól. Ebben a, romlott, a civilizációban. Ez romlott. Ebben a civil Civilizációban mindannyian gyermekek vagyunk buddhizmus szempontjából mindannyian gyermekként állunk hozzá ehhez az egészhez, mert hogy fogalmunk sincs az egészről ezért azt lehet mondani hogy a, az olvasást azt nem a Karamazov testvérekkel szokás kezdeni, hanem az Ablakzsiráffal valamint a Maci Olvas című könyvvel ez az első lecke buddhizmusból Éppen Szitharta történetét meséltem csessinek. Nagyon szép történet, gyönyörű mítosz így is lehet tolmácsolni az igazságot. A gyerekek szívesen fogadják. Norbuláma, higgyel, én tisztelem az önök kultúráját és vallását. És tudok Tibet megszállásáról, az azt követő tragédiákról. A reinkarnációban azonban nem hiszünk, sem én, sem a feleségem. Miért is hinnének? Mi tibetiek úgy hisszük, hogy a test és a tudat olyan... Mint az edény és a tartalma. Most a csésze már nem csésze. De vajon a tea? Most is tea. Pontosan. A csészében az asztalon, meg a padlón is az. Egyik helyről a másikra vándorol. De megmarad teának. Mint a halál után a tudatunk, amely egyik testből a másikba vándorol, ám mindig tudat marad. A tea a törülközőben is tea marad. Ugyanaz a tea. Nem kérek belőle. Ez Na, szerintem agyon, egy billiáns tanítás. Nagyon csépelt buddhista közhely, közhely rosszul fölvive a filmre. Kö, ez közhely. Neked, Abszolút mert neked, mert neked közhely. 20 téged nem értek el el az? És elmondták, persze. És de, elolvasható magyarul is 600 ezer. Persze, de téged nem érdekel, ha. hogy ebben az országban, például az emberek 95%-a szám, számára ez valami újdonság, és nem közhely. neked ez közhely. Te egy magasabb szinten állsz. A te el el el az ennél el, el sokkal el de el sokkal kifinomultabb, sokkal de sokkal komplexebb, Az de azok sokkal, de sokkal jobban mutatnak rá ennek az egész a tudat és a létezés fonákjára. De Persze. azért ez ez a tanítás, ez azért egy fontos alapvetés a buddhizmusnak, van a vagy világon... az ilyen típusú gondolkodásnak, abban azért Igen, egyetértünk. de egy filmről beszélünk, és van a világon olyan tudat, hogy esztétikum. Na most, a, ami 5 liter nyálat megtermel, és a rosszul van megcsinálva, vagy színes kifestő könyv, és, és gyönyörű, szép, hihetetlenül hiteltelen ócska buddha alakokat látunk, meg hasonlókat benne, meg hulló falevereket, meg szirmokat, a legócska, ripacs, nyakon öntve és hogy is mondjam neked, tehát ebbe a bollywoodi stílusba, na hát köz, Nekem nem. Kész. Én meg, én meg elmentem. Ne nézzétek meg. Elmentem Tájföldre, és elmentem ott egy buddhista szentélybe, hogy lássam, hogy ezek a buddhisták ott ülnek egymás hegyén hátán, és elmélyültem meditálnak, hogy hogyan, hogyan, hogyan ostromolják a nirvánát, és ehhez mit találtam, úgy imádják, körülbelül olyan módon imádják buthát, ahogyan a keresztények Krisztust, meg ahogyan a muzulmánok Mohamedet. Sőt, még a muzulmánoknál sokkal földhöz ragadott, ragadottabbul, hiszen ott van egy smaragdbutha és van. ők a smaragd előtt hajlonganak, I szó, szó I szerint, I ahogyan a zsidók a siratófal előtt hajlonganak. Na itt van a nagy spirituális elmélyültség. Itt van a, itt van a, itt van a, a, a belső utaknak a rejtett valóság. A, amelyen az ember a, a, elengedve a kötődését az anyagiakhoz, meg a szenvedélyeihez azért, végül, végül, végül megtalálja igen. a belső megvilágosodást. Azért, De, hogy azért, is, ócska, szó azért ócska, amivel érvelsz, mert egy nyugati ember ezt pontosan átlátja. Itt is van népi vallásosság, tehát mondjuk egy vidéki búcsút nem vethetsz össze Eckhardt-mesterrel, vagy a, a skolasztikának a magaslatait és mézségeit, vagy a keresztény misztikát nem vetheted össze, mit tudom, mert a falusi misén plegykárkodó asszonyokkal, tehát ilyen összehasonlítások nonszenszek. Ez olyan, mint a Mozartot akarnád összehasonlítani, mit tudom én a Bitlisszel. Hát más műfaj. Eszá, csak tehát csak utalt, csak a keleti népi vallásosságot mondod, de miért kell ezt nyugatra átvinni ilyen filmekbe, és mit tudom én, és ráadásul divati is, főleg Amerikában hány star buddhista divatvallás, vallás És erről buthat. -e Fölsze, főszínes figy... nem, a butha egyáltalán nem tehát Tessék olvasni akkor a buddhista szövegeket, vagy mit tudom én erről szóló színvonalas könyveket, és ne Húcska gittsekbe elmerülni tévtanokba, tévtanítok által. Mi a tévtan? Tehát akkor nevezzed meg, légy szíves, a Kisbutha című filmből azt a konkrét tanítást, ami elhangzik benne és téves. Az első kockától az utolsóig mélységesen hiteltelen. E, hát tehát, semmit nem tudsz a, a színészi játékoktól kezdve. Hiteltelen. De, a Kianu Reeves játssza hátát És, és gittses. Rendkívül gittses. Magát buthát Kianu játsza, aki egyébként játssza, a szerepet kapja, tehát ugye tudjuk jól, hogy amikor ne t játsza a Mátrixban, akkor is a Mert megváltó... Mert félig Ázsia és olyan keleti igen és is olyan is gyönyörű nagyon, és nagyon szép fiú, igen, igen, igen, igen, fiú. Igen, igen, ezért szeretjük. Igen. Igen. Aztán ott van, a, ott van például az ördögügyvédje, ahol szintén magára veszi a világbűneit, és van, megváltja az emberiséget. Ez egyébként hát nem egy hát, rossz fiú. Ő egy újra meg újra visszatérő megváltó szerepében tetszeleg, és azt lehet mondani, hogy, hogy Meggyőző. Tehát ahogy így látom, ezt a figurát, ahogyan, ahogyan előadja ezt a, ezt a sztorit, már is itt van egy tévka. a Nekem budha, budha nem volt megvártó. Későbbi mahaján a ö, kontextusban vannak ilyen jellegű vonásai, de most, mit tudom, nem menjünk bele, mert ez nem egy vallástörténeti izé, kurzus, ö, de, de a butha az önmagát vártotta meg elsősorban, és az önmegvártást mutatta meg, és nem pedig a világot. Tehát itt már, hogy ilyen megvártói jellegekkel ruházzák ez már önmagába kitált. azt lehet mondani, hogy, a, hogy mondom, ez a budha, ez a, na itt arról van szó, hogy amikor a mester fölmegy a hegyre, és ott megvilágosodik, akkor megvalósítja az önmegváltást, igen. De amikor olyan mértékűvé válik benne az együttérzés a többi szenvedő ember iránt, hogy utána lejön a hegyről, és a tanítását megosztja az emberekkel, ami által tulajdonképpen megsérti a benne lévő tökéletességet, igen. tehát tulajdonképpen a helyet, hogy megvilágosodna a helyét az életét, és a tudatát arra áldozza, hogy mint egy megsértve, ezt a, ezt a tökéletességet, mégis megossza a többiekkel, hogy őket, hogy őket hozzá segítse a megvilágosodáshoz, akkor azt lehet mondani, hogy itt már világmegváltásról van szó. Ott fönt a hegyen még önmegváltásról volt szó. De amikor Butha ezt a tanítást ezt átadta, akkor igenis világmegváltásról a van szó. Ha attitűddel szemléljük, talán így van. De egyébként jó, most itt nem ironizálok, oké, rendben van. Öh, hogy is mondjam, öh, de az ennek az ábrázolása az lehet jó és rossz, nem? tehát valaminek, a, valami igazságnak vagy tanításnak lehetnek jó ábrázolásai, rossz ábrázolásai. a Kisbutha című film a 60-as évek nagy hollywoodi filmje az izé mózesek meg Krisztus filmeknek a, a, a, a hihetetlen hiteltelenségét, ripatságát, gicsességét idézi bennem, azzal a nagy különbséggel, hogy a 60-as évek elei hollywoodi filmeknek most már itt retro szempontból van valami különös bájuk, glamúruk, ha tetszik, a kisbutának meg még ez sincs. Hajrá, fiúk írja az SMS író, csak hajba ne kapjatok, mindkettőtöknek igaza van. <gül> na, na, ez hát, egy igazi pont, buddhista, na, ez a buddhista na, de, ez a, de ez a fontos tanítása ennek a filmnek. Miről szól ez a film? Ez a film, ez arról szól, hogy van egy kisfiú, Akit megkeresnek a lámák, és azt mondják, hogy az ő mesterüknek, a Norbulámának ő lehet a reinkarnációja, de ezt ellenőrizendő, el kell, hogy jöjjön, utazzon az édesapjával velük Butánba, és ott kell, hogy ezt ennek a végére járjanak. Aztán találnak még egy kisgyereket, és még egy kisgyereket, három kisgyereket, akik közül valamelyik a Norbuláma, és a történet az arról szól, tulajdonképpen, hogy a néző az együtt tíz gula kisgyerekekkel, meg a kisgyerekek szüleivel, hogy vajon melyikükben testesült újra a Norbuláma, és, és a mi? film végére Derül, hogy mind a hármukban, tehát mind a hárman a Norbuláma reinkarnációja, ugyanis a Norbuláma az ő szellemét három felé osztotta, és három testben inkarnálódott újra. És ez az én számomra például egy nagyon-nagyon fontos buddhista tanítás, és nagyon jól megmutatja a különbséget a keleti tudat, meg a nyugati tudat között, ugyanis a nyugati tudat az a vagylagos, vagy, vagy ő, vagy ő, vagy ő. Melyikük lehet vajon? Jesse lehet vajon? Vagy az ő kis barátja? Vagy az a kislány lehet? És a keleti, a keleti és gondolkodás pedig éppen, éppen ezzel ellenkezőleg mellé rendelő. azt mondja, hogy nem vagy ő, vagy ő, vagy ő, hanem ő, és ő, és ő. Tehát, hogy és, és ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, és ha azt mondod, hogy egyetlen egy, egyetlen egy pillanatban át lehet adni egy fontos tudást, egy fontos üzenetet, egy másfajta látásmódot, mint egy a megvilágosodásnak a kulcsát, akkor ez például egy ilyen pillanat volt ebben a filmben. Az, amikor a a mester, aki korábban tanítvány volt, az ő mestere, aki tulajdonképpen a tanítványa elé leborul, és azt mondja, hogy ó, drága mesterem, úgy örülök, hogy végre, végre újra megtaláltalak, és, és, és, és, a, és, a, és a tanítvány leborul a mester elé, miközben a mester a tanítvány, és a tanítvány a mester, és azt mondja, hogy talán egy nap majd te találsz meg engem. Szerintem ez egy annyira, de annyira erős filmtörténeti pillanat ebben a filmben, amit én persze megértek, hogy a, hogy a buddhista főiskolán tanító tanárúrnak nem, egy -e nem, kicsit nem, derogál nem. ezen inkább, a színvonalon tárgyalni a buddhizmus. de hogy az én mondjuk, számomra ez egy nagyon-nagyon fontos mondjuk, pillanat mondjuk, volt. Mondjuk egy Tarkovsky mellett ilyen filmeket megnézni tudod olyan, mint hát, inkább nem mondom, hogy Gusztustal a hasonlatok jönnének a számra, és ugye ezt nem szabad az éter hullámhosszán. Szóval, hát igen, nézd, ez mondjuk jó lett volna csinál, mondjuk Bertolucci egy ilyen poénos, ilyen Monty Pythonos kvíz kibe van a láma szelleme bennedben, és mindenkibe ott van, érted, és akkor elröhögjük, és akkor poén, az közelebb a buddhizmushoz, az, mint ez az önmagát komolyan vevő hihetetlenül silány alkotás. Osztályozzunk. A színes képes könyv miatt jó szívűségből és a lények iránti együttérzésből, ha úgy tetszik, bódiszatvai magatartásból négyest adnék, ha nem Bertolúcsi rendezte volna, így viszont kettest kap a rohadék. Hát én kénytelen vagyok erre a filmre kilencest adni. Mert, hogy ez nekem egy akkora élmény volt, azt hiszem, hogy ekkora különbség még soha nem volt, <gül> még soha nem választottak el minket világok, és ezért azt hiszem, hogy elsősorban a teroszízlésed a felelős. Uh -huh. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét, válaszd a mosógépeket, kocsikat, CD-lejátszókat, válaszd az egészséget, az alacsony szintet és a fogászati ellátást, válaszd a fix kamatozású jelzálogkölcsönt, válaszd első otthont, válaszd meg a barátaidat, válaszd a szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás lapozták részletet, válaszd Diáj vált, és kérdez meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülje egy fotelben, és nézd a lélekülő, agypusztító tévés fizijátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisály utoljára egy szánalmas otthonban, éj pusztán zavaró körülményként a rohadék kölykeit számára, akiket azért nemzetél, hogy magadat helyettesíts. Válaszd a jövőt! Válaszd az életet! És amint ez elhangzik ti, azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Vétel, vétel! Reklám a rádiokafén kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta összetövét annak végével, és így szólt Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót, meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.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 zenéje is elviselhetetlen és borzalmas. Arra kérjük a kedves SMS írókat, hogy tegyék meg nekünk, hogy hozzászólnak a mi kis vitánkhoz, ehhez a kis dilemmájához a hétmesterlövésznek, vajon jó film-e a Kisbutha 0629 98 hat az SMS-szám? Robikám, igazából azt kellett volna mondanom, hogy nem jó film, nem hiteles, nem mély, szép film. Ez egy szép film. Én így gondolom. Ez szerintem is így van. Csak a te szótáradban ez valami borzasztó dolgot jelenthet. Nem tudom, hogy mit jelenthet valami. A, tehát a, a szépség az a gyengeséggel határos a te tudatodban, mert az igazi erő az a szép, az a... Ez egy kicsit fasisztói gondolkodás, de majd tud majd kihevered. Vállalom. Nos, e, Magyar tanárként nyilván nem Eszterházival bombázom a 9. eseket, de ettől még a könnyebb szövegekkel, szövegeknél is egy értékközpontú elemzésre tanítom őket, hogy képesek legyenek eljutni összetettebb szövegekig. Minden szinten kerülni kell a hazugságot, plusz a közönség hülyének nézését, mert elveszi a fejlődés lehetőségét, írja nekünk a pedagógus kolléga, nagyon köszönjük. Remek. Nagyon jó. Tetszik ez a pankráció köztetek, írja nekünk Judit. Nem láttam a filmet, de lehet, már nem nézem meg, meghasadna a tudatom, írja nekünk egy hát épp ezért, keretében. Épp ezért kéne megnézni. Na, no, ez lehetne. Még gondolj vele, meghásadhatod. Ez egy misztikus élmény lesz. Ez egy beavatás lesz a számodra, érted? És aztán majd utána mondjad meg, hogy láttad a filmet, hogy valójában melyikünk a mester és melyikünk a kísértő. Így van. Na már most. Az utolsó film a mai ö, négy film közül egy buddhista tanmese, amely érdekes módon egy keresztény rendező, egy protestáns keresztény rendező. és ha megnézzük a, a filmet alkotása, rájövünk, hogy hiába buddhista az explicit téma, vagy a, a, a film nagyon erős keresztényi vonásai vannak a filmnek ez egy dél-koreai film, a tavasz nyár, ősztél és tavasz című film amelyet Kim Ki-duk koreai rendező készített ez egy csodálatos környezetben játszódik, és a, annak a csodálatos környezetnek mind a négy évszakban az ő, az, ő, az ő csodáit megcsodálhatjuk úgy tavasszal, nyáron, ősszel, mint télen. Ami viszont az emberi négykor, tehát a gyerekkor, az ifjúkor, az életkor és az, a, a már beérkezett időskor. És onnan az újjászületés. És Tehát onnan az újjászületés. Igazából a tavasz, a két tavasz, mert hogy ugyeből az öt színből áll a film, a két tavasz az, az ugyanaz a hely, ugyanaz a dolog történik a két tavasszal, csak aki az előző tavasszal mester volt, az ö, ö, tanítvány volt, az mostanra mester. Így van, tehát az egész ugye miről szól, Diohéba azért érdemes elmondani a tartalmát. Hát érdemes elmondani. Él egy öreg mester egy ilyen kis mesterséges szigeten, fölépített pagodába a tó közepén, egy gyönyörű helyen, és van neki egy fiatal, a fene tudja honnan oda kerül tanítványa, tehát egy kisgyerek, E, aztán ebből a kisgyerekből e, egy, e, hát nem is bűnöző lesz, tehát megöli a feleségét, elvisz a rendőrség. Hát a, világi, a világi élet A, a világi élet, világi élet, élet, élet megkísérti, elszökik egy nővel, aztán megöli a feleségét, e, visszatér erre a menedékhelyre, ahol megkapja az ilyen, utolsó tanítást. Az, a az utolsó tanítást elviszi a rendőrség. Az öreg mester elégeti magát ilyen rituális módon, majd pedig visszatér a börtönből kiszabadulva, és átveszi az öregnek a helyét, és egy titokzatos női alakhoz egy gyereket ott hagyja, Ö, és az lesz az új tanítvány. Tehát ez így dióhéjben, de Na, Tulajdonképpen a gazdagabb az egész, Míliószor. rendkívül tele van szimbólumokkal. Na, tulajdonképpen a, a sztori az visszatér önmagába. A sztori visszatér önmagába. És, és ezáltal mintegy az évszakok ciklikusságán keresztül az ember életeknek a ciklikusságát is felmutatja. Meg az örök ismétlődés. Hát meg igen meg, csod, az meg az csodálatos az, hogy ugyebár ami most még egy rügy, az a következő eh, tavasszal már egy ág. Hm. és ahogyan megnézhetjük a kisgyereket aki a film elején még egy kicsi gyerek a következő tavasszal az már egy mester akinek egy kisgyerek lesz a tanítványa tehát hogy, hogy, hogyan, hogyan, tehát, hogy nem csak a visszatérés az örök visszatérésről van itt szó hanem, hanem a folyamatról a fejlődésről, amelynek tulajdonképpen csak látszata az örök visszatérés tulajdonképpen a létezés, a fejlődés útja aminek csak a lét módja a visszatérés nem Így pedig van. a tartalma. Így és van. ez fontos. Tehát, Így hogy nem, nem, nem egy koncentrikus, kő, nem koncentrikus köröket írunk le egy képzeletbeli középpont körül, hanem mint egy spirálisan előrefelé megyünk, amely látszólag, ha a síkból nézzük, egy örök visszatérésnek tűnik, de valójában egy iránya van. Valójában van fejlődés. És ez a, ez a film igenis állítja a fejlődést. Ö Hmm. Van egy nagyon fontos tanítás, amelyet már az első tavasszal megkap az ifjú tanítvány, aki, hát, gyermeki ártatlanságában mégis súlyos bűnt követel, és hogy hogy lehet a bűn ártatlan? Hát ez gyereknek kell lenni. Mester, egy kőv van a hátamon. Vedd le rólam, kérlek. Rossz, hogy ott van? Igen, mester. Nem ugyanazt tette te is a hallal? De igen. Hát a békával, nem ezt tetted? De igen. És a kígyóval is, nem igaz? De igaz. Állj csak fel. Járkálj csak. Nem tudok menni, túl nehéz. Mit gondolsz, mit érezhetett a hal, a béka és a kígyó? Rosszat csináltam, mester. Menj, keresd meg őket. Szabadítsd meg őket a kőtől. És én is megszabadítalak. De ha csak egyikük is, akár a hal... Akár a béka vagy a kígyó meghalt, akkor a szívedben hordod örökkön-örökké ennek a kőnek a terhét. Kegyetlen ez nagyon-nagyon-nagyon súlyos büntetés és egy súlyos átok, ami elhangzik. O, o, nem, nem tudom, tehát, hogy így nem, nem a szülőnek a jóságával és az óvó szeretetével bánik a mesteratanítványjal, hanem igazán kegyetlenül keményen, de olyan tudát, a tudát, nem is a tudás átadásáról van szó, hanem a tudás átadásának a módjáról. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő Mert elmondja neked. A kisgyerek hogy ját, játszadozott, és a kígyónak ilyen szerűnek rákötött egy követ a farkár, és élvezte, hogy a kígyó nem tudott tovább menni, és aztán ezt megcsinálta egy békával a lábára, meg egy kis követ, halacskával. Meg egy kis alacskával. És, és, és meg is döglött kettő a háromból, ke hogy egy később. Igen, igen és itt, itt arról van szó, hogy itt nem, itt, itt nem arról van szó, hogy a mester az átadja a tudását, hanem arról van szó, hogy, hogy, hogy, hogy felmutatja kényszeríti az együttérzésre a tanítványt. Tehát nem arról van szó, hogy elmagyarázza, hogy együtt kell érezni. Tehát mindannyian megtanultuk kisgyerek korunktól fogva, hogy nem szabad az állatokat kínozni, mert az kegyetlenség. Te se örülnél neki. De, de ezt ő prezentálja, ráköt egy követ a gyerekre. Ő ráköt egy követ a gyerekre, és utána ráköt egy átkot a gyerek szívére. És, Ami aztán be is teljesedik. Igen, igen. Amit aztán be is teljesít saját magán. Egyébként minden évszakban a tanítványt más játsza, és a végső évszakban, a télen, maga Kim kidduk a rendező Így a van, a így van, így van. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez erős, erős példázat, amit a mester ad, és itt nem arról van szó, hogy, a, hogy az együttérzés az egy az egy létmód, egy lehetőség, hanem arról van szó, hogy egy borzasztóan kegyetlen kötelesség, amit az életben mindenen keresztül érvényesíteni kell. Tehát itt erről van szó. Nem tudok, hogy ezt igazad van. Milyen jókat mondasz? Rád se ismerek. Mondd csak! Boldogan értél mostanáj! Igen! Mesélj valami érdekeset! Megelégelted a világi életet? Nagyon kérlek, hogy hagyj engem békén! Látod, hogy szenvedek? Mitől szenvedsz, fia? Az a bűnöm, hogy szerettem egy nőt. Csak őt akartam, semmi mást. És? És lefeküdt egy másik férfival. À, értem. De hogy tehette ezt? Azt mondta, hogy csak engem szeret. És aztán? Egyszerűen nem bírtam ezt elviselni. Nem tudtad, milyen a világi élet? El kell tudni engedni azt, ami a miénk. Ami neked tetszik arra más is szemet vethet. De hogy tehette ezt? Hogy lehetett ennyire aljas? Ilyen iszonyúan szenvedsz. Igen! Ja, Istenem. Ja, Istenem. Azt írja az SMS író, a film nem buddhista, a közelében sincs. Mondjátok meg, miért is azt szerintetek? Hát mondjuk talán azért, mert a mester is buddhista, meg a tanítvány is az. Igen, így van buddhista környezet, de hogyha mondjuk ide figyeltél volna, kedves SMS író, akkor remélem tegeződhetünk, akkor hallhattad volna, hogy én azt mondtam, hogy ez egy nagyon keresztényi film tehát, hogy ebbe vannak, mint ahogy keresztény egyébként a rendezője tehát ez, ez kulturálisan egy buddhista környezetben játszódik, vannak benne kimondott buddhista elemek például a szívszútrát azt a nagyon-nagyon híres buddhista szöveget festik föl, egy macska farkával ráadásul, még az is egy olyan érdekes dolog, egy macska farkával az öreg szerzetes a, a, a padlóra, meg hasonló dolgok, de van ennek egy ilyen keresztény vonulata is. A szívszutrával és a szívszutra kivésésével, mint egy szóról szóra, egyik szóról a másik szóra, űzi ki a haragot és a gyűlöletet a mester a tanítványnak Az, a viszont, az viszont minden szempontból buddhista jelenet, tehát a, a, a, a filmnek az eszközei is, tehát ez, hogy pont egy macska farkával meg belevésni a szútrát. E, mielőtt elviszi a rendőrség, ugye a féltékeny volt boldogtalan férjet, aki meggyilkolta a feleségét, e, és, és, és tartalmilag is, tehát ugye a belső tartalmát tekintve, mert ugye a szív szútra a prajzna permít a szövegeknek egy ilyen eszenciális megnyilvánulása nagyon-nagyon hosszú. Az ürességről, ugye a mahán buddhizmus, a Mahayana buddhizmusnak egyik központi tanítása az üresség a sunjatár. Minden dolog üres, lényegtelen. É, é. Ön, ön, önvaló nélküli, nincs substanciája a dolgoknak, minden csak a másikkal való viszonylatába létezik, ezek ilyen tanítások, és a szívszútra, azért szívszútra, mert a szíve ezeknek, tehát ez, ez, ez eszenciája ezeknek, tehát összezanzásítás ez, ez, ez ezeknek a tanításoknak. Röviden elmondja ilyen mantraszerűen ez a szútra, hogy, hogy minden üresség, ez sincs, az sincs, amas sincs, igazából még út sincs, cél sincs, megvilágosodás sincs, és nyilván az ebbe való behelyezés Bele helyezkedés ebbe a látásmódba, ez hozza a megvilágosodást. Vissza avatja, mint egy atanítványt, és egy, ez egy másik minőségű imádkozás. Tehát amikor a fából kell kivésned ennek a, ennek a szavait szóról szóra, egyik szóról a másikra, az egy, hogy mondjam, tehát az, az nem olyan, mint amikor eldarálod a mi atyánkot, vagy az üdvözlégy Máriát. Tehát az nem a, ott abban nagyon véresen jelen vagy a dologban. Tehát így véresen vére... Keresztény misztikus is. Hát ott is megvolt ez a kereszténység. Nem, világos, most, ez én most módszer, nem, nem, nem, nem, egy ilyen, bár, nem egy ilyen kontrasztot akartam, hogy ez e -e -e -e. egy mélységesebb ima, mint, oké, a, mint ja, a értem, az ügyvözlégy Mária, értem, értem. nem arról beszélek, hogy ez egy másfajta minőségű imádkozás, ha, ha a Krisztustól tanult imádságot vészed ja. bele a fába, az is egy más minőségű imádkozás Piláros, lesz, mint hogyha Piláros. elmondod, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a igen, igen, igen. Ima és ima között hatalmas különbség van, és van, hogy nagyon keményen meg nem is imának nevezném, hiszen, hiszen a, a, ezek a buddhista szútrák nem imádkoznak senkihez. Itt szó nincs arról, hogy a Buthát imádják. Ezek meditatív szövegek. A, meditációs szövegek. De a... De a, de a, a... Tehát, hogy, hogy fogalmazok neked? Meditációs szöveg, na. Ez csak a, semmi. Szakmai a, várj, pontosítás várj, várj, várj, Várjál egy kicsit. A, a mi atyánk, meg az üdvözlégy Mária is lehet meditációs szöveg, mert itt a lényeg az tulajdonképpen csak az, hogy amikor ez, ezt elmondod, mondjuk van nálad egy olvasó. Igen. Ugye a, a rózsafűzérről beszélünk, és amikor minden egyes szeménél az olvasónak elmondod újra és újra és újra és újra, és, újra. akkor is egy meditatív állapotba kerülsz. Akkor is ez a, ennek a folyamat újra meg újra ismételgetése az elvisztéged egy, egy olyan transz amely Ebbe igazad tehát, van, de itt a módszer, de ott a tartalom más, hiszen ott egy felsőbb erőhöz imádkozol, itt pedig más, itt önmagad lényegtelenségére látsz. Itt írja a kedves esemesíró. A halra kötött kő és a saját terhe közötti kapcsolat jelképe alapigazság. A kapu melletti fa csodás minden évszakban, írja nekünk ez. Annyira csodálatos ez a völgy, annyira csodálatos ez a környezet. Most képzeljetek el... Ez olyan, egy... mintha egy kis versikét írt volna, ilyen haikuszerű mm -hmm. SMS- volt. Gyönyörű szép. képzeljétek el, hogy egy erdő, hatalmas hegyek által közrefogott völgyben egy aprócska Tó, a tónak a közepén pedig úszik egy remete lak, de úszik rajta, tehát olyan, mintha egy csónak lenne, tehát az mindig változtatja en, a helyét a szabon. Ni, nem, nem, nem, nem, nem, nem az vannak az olyan képek, vannak ja, olyan képek, látjuk, hogy a part a távolban mozog. Tényleg, igazad van, háromszor láttam és ezt, ezt nem figyeltem meg. A, a, és, és évszakról évszakra mások a színei, és az, a, az tényleg az valami gyönyörű magával ragadó, szavak nélkül operál a film, tehát hogyha ebben a filmben félig néma filmről van szó, ezt el is Mondani. Itt most bejátszottunk két olyan, olyan, olyan, olyan részt, ahol, ahol beszélnek. De izottságszagú volt megtalálni. Bezony, bezony, ugyanis, bezony. ugyanis ez a film ez szövegek nélkül operált. Tehát ez ténylegesen, ha, ha 12 mondat van a filmben, akkor sokat mondok. Tehát, és ennek ellenére az első perctől az utolsóig maximálisan élvezhető, átélhető, és az ennél is csodálatos. a buddhizmus vonatkozás nélküliség tanáról, hogy ezek a, ezek a remeték, mert hogy ők nem szerzetesek, ők remeték, Igen. ezek úgy élnek ebben a remetelagban, hogy vannak ajtóik, de nincsenek falaik. És az ajtókon keresztül kell közlekedni, tehát ez szabály, tehát ott képzelt falak vannak, amiken nem, nem lépünk át, és a fontos a bűnbeesés, amikor egy, egy lány, ugye bár ott gyógyulnáluk a ott gyógyul náluk a lakban, akkor ez a srác, ez azt a lányt azt nagyon keményen megforkalja. Persze a mesternek a tudtani nélkül, aztán később a mester a végére jár ennek a dolognak. És amikor, azért a, szökik el a kolostornak. Igen, azért szökik el. És az ős bűn az, az, hogy amikor próbál átszökni a lányhoz, akkor az ajtót nem tudja kinyitni, mert a mester ott fekszik az útban, és átmegy a falon. Hmm, amit igen. tilos. Na ilyen mert az szép ott egy fal, vannak benne. És az van. a tilos, és ott elköveti a bűnt. Ah, és akkor onnantól kezdve egy zuhanó repülés az egész. Tehát onnantól kezdve jön, a, a, annak a végpontja a gyilkosság. Tehát, hogy itt van egy, van egy ösvény, amin jár mester és tanítványa, és amikor a tanítvány ezt elhagyja, akkor a mester nem erőlteti őt vissza, de abban a pillanatban, hogy a tanítvány rájön arra, hogy a kárhozat, hova vezette őt, ő maga találja meg a mestert. De hogy? Milyen formában nagyon szép szimbolizmusa van a filmnek, ugye leragasztja saját magát a, a, a, a lezárni igével, ugye egy, ilyen, egy, ilyen, ilyen, fe, tehát egy, egy feliratos papírral a, az érzékszerveit a mester, és rituális módon elégeti magát egy csónakba a tavon, és aztán a, a itt szedi össze a amikor visszajön, és egy kígyó mászik ki, tehát minthogyha az az ő lelke lenne. Ez, egy, ez egy keresztény elem. Biz... Meg késő antik, tehát Plotinus is, amikor meghaltak, egy kígyót láttak kimászni a szobájából, de például, de például a Krisztus utolsó megkísérletésében Scorsese is használja a kígyót. Hát ez már oké, oké, de itt az, hogy a, hogy a kígyó Mint itt nem, nem negatív, hanem a bölcsesség, stb. tehát nem, a, nem az ős kígyóról van szó, tehát nem a konosz kígyóról, hanem egy régi szimbólumról. Dobd el a kést! Különben lövünk! Mit csinálsz te? Folytasd a A Pragnaparamitra szútra meggyógyítja a lelkét. Engedjétek meg, hogy befejezzem. Meddig tartasz? Holnap reggelre befejezi. Szóval egy csodálatos film a tavasz, nyárősztél és tavasz. Mindenképpen nézzétek meg. Nekünk viszont rá kell térnünk az SMS-ekre, mert rengeteget kaptunk. Csak egy részét megpróbálom felolvasni. Kötelezők, Mohábra ráta, ha nem mondod Robi, kisbutháról annyit, van másik, jobb, de azok nehezek, igazak, tessék többet kutatni, már csak a téma miatt is. Mi a mol. Teljesen igaza van, így van, mi a különbség a, a, a, a, a művészet és a gics között, a gics készen tálalva ad mindent, előkészítve, befagyasztva, ki lehet engedni, így nem, a katarzist, is aztán, is aztán, is aztán, a gondolatokat, van a, van a művég, minden. Van a műalkotás amelyik megadja neked. neked megdolgoztat, tudod? Hát, megdolgoztat, az a lényege a művészetnek. Ezt ugye elfelejtettem. Vagy, vagy megadja neked az illúziót, vagy megadja neked az illúziót, hogy te, a mikor, te milyen intelligens vagy, korszakunk vagy korszakunk hogy te magattól jöttél nem rá. Nem igaz, amikor szakunkba ugye nagyon, te mondtad épp a múltkor a kölykök című film kapcsán, hogy az azonnali kielégülés kell. Na, a Gitch ezt megadja. Még egy SMS. Robinak igaza van, ha nem is volt a rendező legjobb munkáihoz méltó a film, a buddhizmus alapjait mégiscsak bemutatta. Ezzel híveket szerez, szerezhetett a vallásnak, írja az SMS író. Oké, okay, Tarkovskij ma sem, vajatok szint, miért? Még a nevét sem hallottam tőletek a mai adáson kívül. De én majdnem mindig megemlítem. Lesz szó Mint, mint, mint, mint ellen yeah. a sok hülyeségnek. Eleget, eleget lobbizott a kedves SMS író. Lesz Tarkovski. Hát a kedvenc rendező. Basszus. A film nem buddhista, a közelében sincs, aztán azt írja a kedves SMS-író. Igaza író, van, igaza van. Már melyik buttjai? Mert ezt nem olvastam, nem nem nem, a, nem, nem, nem, ő ezt a... Nem a, a Kisbutha? Nem, nem a Kisbutha, hanem a tavasz tavasz. Tél és tavaszra írta, és utána írja, hogy köszönöm a választ, bár nem értek egyet. A buddhista eszközök, környezet, képi világ és emberek, de a saját dualista világ felfogásából nem tud kilépni a rendező szerintem. Jó, igaza van, ebbe igaza van, de ezek már nagyon-nagyon finomságok. Tehát egy film ne nehéz. Szerintem egyébként szinte lehetetlen buddhista film. Végig szenvedtem a kis buthát nagy meló végignézni. Nem mondanám, hogy nagyon rossz film, de jó se. Valami hiányzik belőle, de többször nem nézem meg, az biztos, írja nekünk Norberg. Kihagytátok a mahabrá. Mahabhárata. És az most mi van? Hát Honnan azért... hagytuk ki? Az egy jó film indiai eposz, és megcsinálták filmen. Megvallom őszintén nem láttam. Megnézném ja, hát szívesen valami, valami Én se láttam. Kimaradt. Én se tudom. Na jó, de hát itt rengeteg, rengeteg, rengeteg filmet kihagytunk. Hát azért készültek keleti témájú vallási filmek még Garmadával. Egyekint a... a világ egyik legrosszabb filme is buddhista filmot állítólag, Megnyert egy ilyen díjat. Itt írja a kedves SMS író. Ez persze, hogy egy baró tuti film úgy, ahogy van, írja tavasz, nyárős, tél és tavaszra az SMS író. Peace. A harra kötött kő és a saját köztő kapcsolat jelképe alapigasság, de ezt már mintha olvastam volna. A kis Buthához, írja az SMS író. Szép az egész... A, a szép az egész életben, hogy senki sem egyforma. Mindenki másképp lát, él meg dolgokat, ami a véleményt formálja. Egyik kedvenc filmemről vitatkoztatok, és 200%-ig Robi véleményét támogatom. A filmnek van mondani valója, amit a saját értelmezésünk szerint szótározunk, mint minden filmnél. Aki egy ilyen filmről rosszat mond, az sajnálatos dolog, de persze így is lehet, írja nekünk Endrás. Hát, hát ez volt mára. A hétmester lövésze. Nem pontoztuk le a tavasznyárt. De, de lepontozzuk a tavasznyár ősztélést tavasz. Én 9-est adok erre a film. Én egy 8-as, erős 8-ast. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt voltatok velünk. Maradjatok meg a ti hitetekben, de azért keresgéljetek új, új utak iránt. Azt kívánjuk nektek. Sziasztok! Sziasztok! A hétmesterlövészének vége. Azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy...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 Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. A két Oscar díjra jelölt, Velencében aranyoroszlán nyert, magával ragadó rendkívüli alkotás, Miki Rurki feltámadása, Taren Aronofsky filmjében. A Pankrátor Május 21-től a mozikban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk.